Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Autor Lucian Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Și nu ucid cu mintea tainele Ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului, ascuns în adâncim de întuneric, dar eu, eu cu lumina mea sporesc a lumii taină și întocmai tocmai cum curazelei albe luna nu micșoarează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții Așa îmbogățesc și eu întunecată azare, cu largi fiori de sfânt mister și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. lectura Maya Martin